Condiția umană Pista 22 Miezul nopții Îndată ce aflase că fusese aruncată o bombă împotriva lui Ceancași, kai Hammerlich alergase să afle noutăți. I se spusese că generalul fusese ucis și că atentatorul fugise. Dar în fața automobilului răsturnat cu capota smulsă, văzuse cadavrul lui Chen pe trotuar, mic și însângerat, ud de ceață, păzit de un soldat ce stătea alături de el, și aflase că generalul nu fusese în mașină. I se pără un mod absurd că refuzul său de a-l -a pe Cen era una din cauzele morții acestuia. Alergase la permanența comunistă din cartierul lui, disperat, și pierduse acolo o oră întreagă ca să discute zadarnic despre atentat. Intrase un tovarăș. Uniunea Țesătorilor din ei a fost închisă de soldații lui Cean Caișii. Tovarășii n-au rezistat. Toți cei care au protestat au fost împușcați pe loc. La CEAPEI sunt și militanții și se dă foc caselor lor. Consiliul Municipal a fost împrăștiat. Uniunile sunt închise. Niciun fel de instrucțiuni de la Comitetul Central. Tovară și căsătoriți fugirea imediat pentru a pune la adăpost femeile și copiii. Îndată ce ieși, Hemerlich auzi salve. Risca să fie recunoscut, dar trebuia mai presus de orice să ia copilul și femeia. În fața sa, Trecură prin ceață două automobile blindate și camioane încărcate cu soldați al lui cean În depărtare, mereu salve, iar altele foarte aproape. Niciun soldat pe bulevardul celor două republici, nici pe strada în care la colț se afla Dugheana sa. Nu, nu mai era niciun soldat. Ușa magazinului era deschisă. Alergă într-acolo. Peste tot, pe jos, sfârmături de discuri amestecate cu pete mari de sânge. Prăvălea fusese curățită cu grenade ca o tranșee. Femeia se prăbușise rângătești ghea de parcă ar fi stat pe vine tot pieptul o Într-un colț o mână de copil. Mâna, așa singuratică, părea și mai mică. Numai mai ar fi morți, gândi Hemerlich. Era mai cu seamă frică de o agonie la care ar fi trebuit să asiste, neputincios, nefiind în stare de altceva decât să sufere, ca de obicei, se temea mai mult chiar decât de dulapurile cu rafturi împroșcate cu pete roșii și cu țândări. Prin talpă simți pământul lipicios. Sângele lor. tea înțepenit, neîndrăznind să facă vreo mișcare, privind, privind. Descoperind sfârșit trupul copilului lângă ușa care l-ascundea. Departe, explodară două grenade. Hemmerlich abia mai respira, sufocat de mirosul de sânge. Nu pot fi înmormântați. Închise ușa cu cheia, rămase în fața ei. Dacă vin și mă recunosc, sunt mort. Dar nu se putea hotărâ să plece. Suferea, dar parcă un spațiu alb de indiferență, îi încercuia durerea, o indiferență asemănătoare a celeia de după o boală sau după o lovitură primită în cap. Nici o durere nu l-ar fi luat prin surprindere. La urma urmei, soarta izbutită de data asta, să-i dea o lovitură mai reușită decât celelalte. Moartea nu-l mai mira, prețuia cât și viața. Îl doborea un singur lucru. Gândul că, dincolo de ușa aceasta, se afla tot atâta suferință cât sânge. Totuși, de data asta, destinul calculase prost. Smulgându-i tot ce mai avea, îl elibera. Intră din nou, închise ușa. În pofida prăbușirii sale, a senzației de lovitură de ciomagă în ceafă, a omerilor încovoiați, nu putea alunga din minte bucuria cumplită, copleșitoare adâncă a eliberării. Cu groază și cu satisfacție, o simțea voind în trânsul ca într-un fluviu subteran ce se apropie. Cadavrele se aflau acolo, picioarele lipite de pământ erau lipicioase din pricina sângelui lor, nimic nu îi se părea mai absurd decât asasinatele astea, mai ales asasinarea copilului Bonav. Copilul îi se părea și mai nevinovat decât moartea. Acum însă nu mai era neputincios. Acum putea ucide și el. I se dezvolua dintr-o dată că viața nu era singurul contact posibil între ființe, că nu era nici măcar cel mai bun. Că le cunoștea, le iubea, le poseda mai curând prin răzbunare decât prin intermediul vieții. Simțind încă o dată lipindu-se și se clătina. Mușchii, ei, nu erau ajutați de creier. O exaltare intensă îi zdruncina însă cugetul, cea mai puternică pe care o cunoscuse vreodată. Se lăsa în voia acestei îngrozitoare beții cu o supunere totală. Poți ucide cu pasiune, cu pasiune, Doamne Dumnezeule! Repetă el, izbind cu punul întâșghea. Poate împotriva Universului. Își retrase mâna în data, simțind că se înăbușă gata să izbucnească în plâns. Și teșgăla era plină de sânge. Se uită la pata de sânge, închegată pe mâna sa, care tremura, ca scuturată de o criză de nervi. Se desprindeau farme de coaja. Să râdă, să plângă, să scape de nodul ăsta din piept. Totul era încremenit, iar Uriașa a lumii se așternea odată cu lumina nemișcată asupra discurilor, asupra morților, asupra sângelui. Fraza, membrele condamnaților erau smulțe cu clești înroșiți, îi se răsucea și răsucea iar în creier. Nu-și mai amintise de ea de când fusese școlar, simțea însă că aceasta înseamnă că trebuie să plece să se zmulgă de aici. În sfârșit, fără să-și dea prea bine seama cum fun stare să plece, îi să iasă Început să meargă într-o stare de euforie apăsătoare care ascundea un vârtej de ură nemărginită. La 30 de metri se opri. Am lăsat ușa deschisă. Se înapoi. Pe măsură ce se apropia simțea că îl podidește plânsul, că hohotul de plâns se adună mai jos decât în gâtlej în piept și că rămâne acolo. Închise ochii, trase ușa. Brasca pocnii Se închisese. Plecă din nou. Povestea nu s-a esprăvit. Bombănii el în timp ce mergea. Abia începe, începe. Cu umeri aduși înainte mergea neștire în ca unul care trage la edec către o țară necunoscută, despre care știa numai că acolo se ucide, târând cu umeri și cu creierul întreaga povara morților săi, care în sfârșit nu-l mai împiedica să înainteze. Cumâinile tremurând de clănțănind din dinți, portat înainte de cu sentiment de libertate, se întoarse în zece minute înapoi la permanență. Era o casă cu un singur etaj. În spatele ferestrelor fusese răpuse saltele. Cu toate că nu existau obloane, în ceață nu se vedeau dreptunghiuri de lumină, ci numai dungi verticale. Liniștea străzii, strada era de fapt o era desăvârșită, iar dungele de lumină căpătau aici intensitatea, în același timp nensemnată și acută a punctelor de incendiu. Sună. Ușa se întredeschise. Îl recunoșteau. În spatele ei, patru militanți cu câte un mauser în mână, îl privire trecând. În tocmai ca în așezările insectelor, coridorul mare era cuprins de un freamă de viață cu o semnificație nedeslușită, dar cu o mișcare limpede. Totul venea din pivniță. Etajul era mort. Izolați, doi muncitori instalau în capul scării o mitralieră dominând coridorul. Nici măcar nu lucea. atrăgea însă atenția ca altarul într-o biserică. Studenți muncitori alergau. Trecu prin fața unui mânu de sermă ghimpată, la ce ar putea folosi, urcă, înconjură mitraliera și ajunse la scara. Catov ieșea dintr-un birou și îl privi întrebător. Fără a spune ceva, îi întinse mâna plină de sânge. Rănit, jos în pansamente, copilul era a adăpost Hammerlich nu putea vorbi. cum cu încăpățânare mâna, cu un aer de idiot. E sângele lor, când de în sinea lui. Însă așa ceva nu se putea spune. Am încuțit, zise el în sfârșit. Dăm și o pușcă. N-avem multe puști. Grenade. Catov și-o voia. că-mi e frică? Nătărău nenorocit. Coboră. Grenade mai sunt în lăz. Nu multe. Știu unde e Chio? Nu l-am văzut. L-am văzut pe Cen. A murit. Știu. Emmerlich coboră. Cu mâinile vârâte înăuntru până la umeri, tovarășii scotoceau într-o ladă deschisă. Provizia era deci pe sfârșit. Oamenii, înghesuindu-se, se agetau încoace și încolo în lumina orbitoare a lămpilor, nu existau aici pentru aerisire, iar volumul acestor siluete îndesate în jurul lăzii, întâlnite după ce văzuse umbrele mișcându-se la lumina a becurilor din coridor, îl surprinse ca și cum în fața morții, oamenii aceștia ar fi avut dreptul la o viață mai intensă decât a celorlalți. Își umplu buzunarele și urcă din nou. Ceilalți, umbrele, terminaseră reinstalarea mitralierei și pusese răsârma ghimpată în spatele ușii la o oarecare distanță ca să poată fi deschisă. Soneria se auzea din minut în minut. Privi prin ca ușii. Strada, cețoasă, era tot calmă și pustie. Tovare și continuau să sosească, abia conturându-se în beznă, ca niște pești într-o apă tulbure. Sub dunga de umbră proiectată de acoperișuri se întoarse pentru a-l găsi pe Catov. În aceeași clipă, două țărituri grăbite de sonerie, o împușcătură și horcăitul cuiva care se înnăbușă. Apoi, zgomotul unui trup prăbușindu-se. Iată-i, la câțiva dintre cei care păzeau ușa. Liniștea se așternu în coridor, întretăiată în surdină de glasuri și de zgomotul armelor aduse din pivniță. Oamenii își ocupau posturile de luptă. Ora 1 și jumătate. Clapic pășea pe culoarul hotelului sau chinezesc, unde băieții de serviciu, întinși pe o masă rotundă de desubtul tabloului soneriei, aruncau cojile semințelor de floarea soarelui în jurul scuipătoarelor. Știa că nu va izbute să doarmă. Deschise melancolic ușa, aruncă haina pe exemplarul favorit al povestirilor lui Hoffman și-și whisky. Parcă era ceva schimbat în cameră. Încercă să îndepărteze un asemenea gând. Dispariția inexplicabilă a unor obiecte ar fi fost prea neliniștitoare. Izbuteța să scape de tot ceea ce îi face pe oameni să-și clădească viața, dragoste, familie, muncă, dar nu și de frică. Să-și în el ca o conștiință îngrozitoare a singurătății sale. Ca să o alunge, se ducea de obicei la Black Cat, barul cel mai apropiat. Insuportabil noapte noaptea asta. Plictisit, sătul până la gât de minciună și de prietenii trecătoare. Se zări în oglindă. Se apropie. La urma urmei, dragul meu, se adresă el lui Clapic din oglindă, de ce s-o șterg? Cât o să mai dureze toate astea? Ai avut o soție. Să trecem peste asta, oh, să trecem. Amante, bani, te poți oricând gândi la ele când simți nevoia unor năluci care să-și bată joc de tine. Taci. Ai, cum se zice, calități, ai fantezie, ai toate însușirile de care are nevoie un parazit. Ai putea deveni valetului feral când, odată cu vârsta, ai atinge perfecțiunea. Mai există și profesiunea de nobil scăpătat, poliția și sinuciderea. Să fac pe peștele? Iarăși visuri de mărire. Nu rămâne decât sinuciderea, ți-o spun eu, Însă tu nu vrei să mori. Nu vrei să mori, ticalosule. Privește totuși ce mutră grozava ai, o mutră ce se potrivește perfect feței unui mort. Se apropie și mai mult cu nasul aproape lipit de oglindă. Îi schimonosind mutra cu gura căscată, făcând o strâmbătură de parcă s-ar fi pregătit să plescă. -ie. Și ca și cum tipul din oglindă ar fi răspuns, ce vrei, nu oricine poate fi mort, desigur e nevoie de tot soiul de oameni pe lumea asta. nu nimic, când ai să fii mort, vei intra în paradis și unde mai pui că Dumnezeu e o și e plăcută pentru un tip ca tine. Îți schimbă mimica, gura închisă și trasă spre bărbie, ochii între deschiși ca un samurai de carnaval. Și imediat, de parcă neliniștea cu putință a fi tălmăcită în cuvinte ar fi izbucnit nemijlocit cu toată puterea, început să facă tosul de strâmbături, prefăcându-se în maimuță, în cretin, în om înspăimântat, în om cu fața umflată, întreaga gama grotescului pe care o poate exprima o față omenească. Nu se mulțumi cu atât. Se slujit de degete, întinzându-și marginile ochilor, căscând gura mare ca să se cu mutra de broscoi a claunului. Orgea grotescă, în camera pustie, cu ceața nopții adunată la fereastră, căpăta aspectul comicului atroce și înspăimântător al nebuniei. Își auzi râsul, un singur sunet, același ca al mamei sale. Și zărându și deodată fața în oglindă, se retrase înspăimântat și se așeză găfuind. Pe fotole se afla un carnețel și un creion. A început să scrie. <fixi> Vei ajunge rege, bătrânul meu, toto. Rege la călduric, într-un azil confortabil de nebun, grație unui delirium tremens, singurul tău prieten, dacă vei continua să bei. Dar în clipa asta, ies sau nu ești peap. Tu, care visezi atâtea lucruri, ce aștepți ca să-ți închipui că ești fericit? Crezi că... Se auzirea bătaie în ușă. Se provolim viața de fiecare zi. Eliberat, dar zăpăcit. Din nou bătaie în ușă. Intră. O manta de lână, o pălărie neagră de fetru, părul alb. Gessors tatăl. Dar eu, eu... Se bălbui clapic. Chio a fost arestat, spuse Gessors. Îl cunoști pe König, nu-i așa? Eu n-am nicio vină. Gessors privi atent. De n-ar fi prea beat cu jetăiel. Îl cunoști pe König? Continua el. Dar eu, eu îl cunosc. I-am -am făcut un serviciu, un mare serviciu. Îi poți cere în schimb altul? De ce nu? Ce anume? Ca șef al siguranței lui Chan Kai-shi, Koenig poate dispune să fie pus în libertate Kyo sau, cel puțin, să împiedice să fie împușcat. E foarte urgent, pricepi. Am în... înțeles. Avea totuși atât de puțină încredere în recunoștința lui Koenig, încât își dădea seama că e zadarnic și poate imprudent să se ducă să vadă, chiar dacă luase cunoștință de informațiile lui Spilevski. Se așeză pe pat, lăsând capul în jos. Nu îndrăznea să spună un cuvânt. Tonul vocii lui îi arăta că nu bănuiește deloc răspunderea ce revenea în arestarea lui Kyo. Gessors vedea în el prietenul care venise după amiază să-l avertizeze pe Kyo, nu pe omul care la ora întâlnirii își pierduse vremea la masa de joc. Dar Clapic nu se putea convinge pe sine însuși. Nu îndrăznea să-l privească și nu se liniștea. Gessors se întreba din ce dramă sau din ce extravaganță și-a tocmai acum, neghicind că propria sa prezență, era una din cauzele respirației sale găfuinde. Lui clapic, îi se părea că Gisor să îl acuză. Știi, dragul meu, că nu sunt atât, în sfârșit, atât de nebun cum par. Eu, eu... Nu îi butea să-și curme bălbâiala. Uneori îi se părea că Gisor era singurul om care îl înțelegea, iar alteori că îl considera un bufon. Bătrânul îl privea fără să-i spună nimic. Eu, ce crezi despre mine?" Gesors al fi vrut să-l ia pe suși, să-l ducă la chionic, decât să stea de vorbă cu dânsul. Însă din beția pe care i-o atribuia, răzbăteau asemenea răscorirea sufletească încât nu îndrăzni să refuze ai ținei sonul. Există unii care simt nevoia să scrie, unii de a visa, alții de a vorbi. E același lucru. Teatrul nu e ceva serios, în schimb cursa de taure serioasă. Romanele nu sunt serioase, serioasă e mitomania. Clapic se ridică. Te doare brațul? Întrebă Gisors. O durere reomatică, niciun cuvânt. Clapic, își întoarse cu stângă ce brațul, ca să ascundă de privirea lui Gisors ceasul brățară, ca și cum i ar fi fost teamă ca acest ceas, care îi arătase ora la tripou, să nu trădeze. Când te vedu ce să-l vezi pe Koenig, Mâine dimineața. De ce nu acum? Poliția veghează și noaptea, zise Gisors, cu amărăciune. Așa că se poate întâmpla orice. Clapic nu întrebă mai mult, nu pentru că avea remușcări. Dacă s-ar fi aflat din nou la masă de joc, ar fi rămas din nou acolo, ci din dorința de a se răscumpăra. Să ne grăbim, dragul meu. Schimbarea pe care o constatase intrând în cameră, îl neliniști din nou. Se uita atent și fumirat că nu observase nimic mai înainte. Una din picturile sale taoiste, ca un vis, și două dintre statuile cele mai frumoase dispăruseră. Pe masă o scrisoare. Scrisul lui Șpilevski. Gicii. N-a însă curajul să citească scrisoarea. Șpilevski îl prevenise că Chio era amenințat. Dacă ar avea imprudența să-i vorbească lui Gisors despre el, nu s-ar putea opri să nu-i povestească tot. Lua scrisoarea și o puse în buzunar. Imediat ce ieșiră, întâlnirea automobilele blindate și camioanele încărcate de soldați. Clapic nu-și regăsise complet calmul. Ca să-și ascundă tulburarea, de care nu putea încă scăpa, o făcu pe nebunul ca de obicei. Aș vrea să fiu vrăjitor, să trimit califului un unicorn, un unicorn, spun, care să apară în palat strălucitor ca soarele și să strige. Să știi calife că prima dintre sultane te înșală. Atât am avut de spus. Eu însum, ca unicorn, aș fi grozav cu nasul meu. Și bineînțeles, nimic n-ar fi adevărat. să zice că nimeni nu știe cât de plăcut e să apare în ochii unei ființe altfel decât ești în realitate, în ochii unei femei mai ales. Care femeie nu și-a atribuit o altă viață, cel puțin față de unul dintre bărbații care au acostat-o pe stradă? ta, crezi că toate ființele sunt mitomane? Ploapele lui Clapic clipeau nervos. Merse mai încet. Nu, te rog, spuse el, vorbește sincer. De ce crezi că nu sunt mitomane? Simțea că îl cuprinde dorința, ciudată de străină de sine, însă aproape irezistibilă de a-l întreba pe g ce părere avea despre jocul de noroc. Cu siguranță că dacă ar vorbi despre joc, ar mărturisi tot. Va începe oare să vorbească? Tăcerea lui Gisors îl va Din fericire, Gisors răspunse: Poate că eu sunt cel mai puțin în măsură să-ți răspund. Opiul nu te învață decât un lucru: că în afara suferinței fizice nu există altceva real. Suferința e adevărat. Și teama? Teama? Nu-ți e frică niciodată când fumezi o... opiu? Nu. De ce? A. Ah. Gesors gândea cei drept că dacă lumea era nereală, oamenii și chiar aceia care sunt cei mai potrivnici lumii, capătă totuși o pronunțată realitate. Dar Clapic, tocmai el, era una din rarele ființe care n-au nimic real. Și resimțea această adevăr cu neliniște, deoarece tocmai unei asemenea ființe cețoase încredințase el soarta lui Kio. Dincolo de comportare, Există în fiecare om adâncuri ce nu pot fi atinse și a te gândi la suferința sa înseamnă a intui firea, Suferința lui Clopic era însă independentă de el ca unui copil. Nu era răspunzător de ea. L-ar fi putut distruge, dar nu l-ar fi putut schimba. Putea dispare, putea să se scufunde într-un viciu, într-o monomanie, nu putea să deveni un om, o inimă de aur însă găunoasă. Gessor își dădea seama că în adâncurile lui Clapic nu găseai nici durerea, nici singurătatea ca la alți oameni, ci senzația. Gesor judeca uneori oameni închipuindu-și că sunt bătrâni. Clapic nu putea îmbătrâni. Vârsta nu ducea spre experiență omenească, ci spre intoxicare, erotism sau drogare, unde se vor conjuga în sfârșit toate modalitățile sale de a ignora viața. Poate dacă i-aș povesi tot, gândea baronul, ar găsi totul firesc. Acum, în orașul chinezesc, se auzeau pretutinde împușcături. Clapicul rugă pe g să lase singur la capătul concesiunii. König nu l-ar fi primit. g se opri, privi cum dispare în ceață silueta lui firavă și dezordonată. Secția specială a poliției lui Chiang și era instalată într-o vilă simplă, construită cam prin 1920, stil becon le dar cu ferestre încadrate, cu ornamente portugheze extravagante, galbene și albastre. Două sentinele și mai multe plantoane decât era nevoie. Toți înarmați. Asta era tot. Pe fișa pe care o întindea un secretar, clapic scrise Toto. Nu completă motivul vizitei și așteptă. De când plecase din camera sa, se afla pentru prima dată într-un loc luminat. Scoase din buzunar scrisoarea lui Spilevski. Dragul meu prieten... Am cedat insistenței dumitale. Scrupurile mele erau întemeiate, însă m-am gândit, mă vei ajuta astfel să-mi recapăt liniștea, iar beneficiile pe care le făgăduiește afacerea mea în această clipă sunt atât de importante și atât de sigure că voi putea cu siguranță, încă înainte de un an, să-ți ofer drept mulțumire, obiecte de aceeași valoare și chiar mai frumoase. Comerțul de aliment în acest oraș urmau patru pagini de explicații. Nu-i mai bine, gândi pic, nu-i deloc mai bine. Îl căuta tocmai o sentinelă. König îl așteptă în la biroul său cu fața spre ușă. Scund, negricios, cu nasul strâmb pe fața pătrată, veni spre el, îi strânse mâna în grabă și cu putere într-un asemenea chip care mai mult îl îndepărta decât îi apropia. Cum merge? Bun, știam că am să te văd astăzi, am fost bucuros să-ți pot fi la rândul meu de folos. Ești grozav, răspunse clapic, încercând să facă pe bufonul. Mă întreb numai dacă nu e o neînțelegere, știi că nu fac politică. Nu e nicio o neînțelegere. Îmi arată mai mult o recunoștință îngăduitoare, gândi pic. Ai două zile ca să o ștergi. Mi-ai făcut altă dată un serviciu. Astăzi am aranjat ca să fii prevenit. Cum? Dumneata m a înștiințat? Crezi că Spilevski ar fi îndrăznit? Ai de-a face cu siguranța chineză, dar nu mai conduc chinezii. Să terminăm cu trâncănelele. Clapic începea să-l admire pe Spilevski, nu însă fără enervare. În sfârșit, pentru că binevoie să-ți amintești de mine, dăm voi voie să te întreb altceva. Ce? Clapic nu avea prea multă nădejde. Fiecare nouă replica lui Koenig îi arăta că prietenia pe care miza nu exista sau nu mai exista. Dacă Koenig aranjase să se fie prevenit, nu mai datora nimic. Întrebă totuși, mai mult pentru a avea conștiința împăcată, decât pentru că nu tre' spre o sprearanță. Nu s-ar putea face ceva pentru tânărul Gisors Îmi închipui că nu-ți prea pasă de toate astea. ce e cu dânsul? Comunist, cred. Mai întâi, de ce e ăsta comunist? Tatăl său, Metis, nu și-a găsit un serviciu? E stupit ca un muncitor să fie comunist, dar el, el de ce e comunist? În sfârșit, de ce? Nu e ușor de explicat. Frapic cu cugeta. Metis... Poate s-ar fi putut însă descurca. Mama să era japoneză. N-a încercat. Spuse ceva cam în felul ăsta. Din voința de a fi demn. Din demnitate. Clapic fu uluit. Kionig țipa la el. Nu se aștepta la o asemenea reacție din cauza unui cuvânt. Am făcut o gafă? Se întrebă el. Mai întâi ce vrea să însemne asta? Întrebă Keonic, agitând degetul arătător ca și cum ar fi continuat să vorbească fără a fi auzit. Indemnitate, repetă el. Clapic nu se putea înșela cu privirea la tonul vocii sale. Era plin de ură. Chionic se afla la dreapta lui Clapic, iar nasul lui, care părea altfel foarte coroiat, dădea și mai multă energie echipului său. Spune micul meu, Toto, crezi indemnitate? La alții. Da. Clapic tăt cu. Știi ce făceau roșii ofițerilor prizonieri? Clapic se ferea să răspundă. Lucrurile luau o întorsătură gravă. Simțea că această întrebare reprezenta o pregătire, un argument pe care și-l rezerva König. Nu aștepta răspuns. În Siberia eram interpret într-un lagăr de prizonieri. Am putut scăpa acceptând să fac parte din armata alba a lui Semenov. Albi, roșii, nu-mi păsa. Voiam să mă întorc în Germania. Am fost prins de roșii. Eram pe jumătate mor de frig. Mi-au cărat la punct cu ghiotura, numindu-mă Capitane. Eram locotenent până am picat jos. M-au ridicat. Nu purtam uniforma lui Semenov cu capete mici de mort. Aveam o stea pe fiecare epole. Se opri. Ar putea refuza să mai fac atâtea mofturi, gândic la pic. Gâfâindă, apăsătoare, vocea implica o constrângere pe care încerca totul să o priceapă. Mi-au înfipt un cui în fiecare umăr, străpungând fiecare stea, lung de un deget. Fii atent, micuțul meu, totul la apucă de braț, uitându-se drept în ochii săi, cu o privire tulbure. Am plâns ca o femeie, ca o vacă. Am plâns de față cu ei. Înțelegi, nu-i așa? Să ne oprim aici. Nimeni nu va pierde nimic. Cu siguranță că istorisea povestea asta, sau și istorisea, de fiecare dată când putea ucide, ca și cum această povestire i-ar fi putut gândări până la urmă sângele și umilirea fără margini care îl tulbura. Micul meu... A fi mai bine dacă nu mi-ai vorbit prea mult despre demnitate. Demnitatea pentru mine înseamnă a-i ucide. Ce-mi pasă mie de China? Hai să fim serioși. China s să lăsă mă în pace. Mă aflu în gomindan numai ca să-i pot ucide. Nu mai trăiesc ca altă dată ca un om, ca oricare, ca ultimul dintre nesimțiții care trec prin fața ferestrei. Nu trăiesc decât atunci când e rost de a ucide pe cineva. Ca și fumătorii cu pipa lor. Ai venit să-mi ceri să salvez viața? De mi-ai fi salvat de trei ori viața... Își termină fraza, șuierând între dinți, fără a se mișca, cu mâinile înfipte în buzunare, cu fiecare fir de păr mișcându-se odată cu cuvintele smulse, parcă cu cleștere. Mai există uitarea, spuse clapic cu jumătate de gură. E mai mult de un an de când nu m-am culcat cu o femeie. Asta ți-ajunge? Și... Se opri deodată, apoi continuă pe un ton mai hotărât. Ia spune micul meu, Toto, v a să zică că tânărul g tânărul g Vorbeai de o neînțelegere. Tot mai vrei să știi de ce ai fost condamnat? Am să ți-o spun. Nu dumneata ai tratat afacerea puștilor de pe șantung? Știi cui erau destinate puștile? În meseria asta nu se pun întrebări, niciun cuvânt. Își apropia ratătorul de gură cum obișnuia de obicei. Se în dată stânjenit. Comuniștilor, și pentru că îți riscai pielea puteau să-ți spună. Și era o escrocherie. S-au servit de dumneata pentru a câștiga timp. În aceeași noapte au jefuit vaporul. Dacă nu mă înșel, protejatul dumitare de acum te-a încurcat în afacerea asta. Clapic era gata să-i răspundă. Mi-am încasat totuși comisionul. Însă dezvăluirea pe care i-o făcuse interlocutorul provoca pe chipul acestuia atâta satisfacție, încât baronul nu mai dorea altceva decât să plece. Cu toate că Chioș respectase promisiunea, îl făcuse totuși să-și riste viața fără să o spună. El, Clapic, și-ar fi riscat-o? Nu. Chiu a avusese dreptate, preferând cauza. Iar el va avea un motiv să se dezintereseze de Chiu. Cu atât mai mult, cu cât într-adevăr nu putea face nimic. Ridică numai din numele. Va să zică, am timp 48 de ore ca să o șterg. Da, văd că nu mai insiști. Bine faci. La revedere. Probabil că face de obicei asemenea mărturisiri celor care trebuie să moară, se gândea clapic, coborând treptele scării. Oricum, e într-adevăr mai bine să o șterg. Nu izbutea să uite tonul cu care Koenig spusese, pentru a trăi ca un om ca oricare. Iarăi nu ucide această otrăvire totală pe care numai sângele o liniștea. Cunoscuse destule epave ale războiilor civile din China și din Siberia, ca să-și dea seama ce puternică negarea lumii reclamă o umilire atât de acută. Numai sângele vărsa sistematic, drogurile și nevroza pot hrăni asemenea tip singuratici. Înțelegea acum de ce îi plăcuse lui Chionic, tovarășia sa, neignorând cât de mult, în apropierea lui, se destrăma orice realitate. Mergea încet, înspăimânta că îl va întâlni pe Gisors, așteptându-l de cealaltă parte a sermei ghimbate. Ce putea spune? Prea târziu. Împins de nerăbdare, Gisors ieșindu-i în întâmpinare se desprinsese din ceață la 2 metri de el. Îl privea cu acea uitătură atroce și rădăcită a nebunilor. Lui Clapic îi se făcu frică, se opri. Gisors îl luase însă de braț. Nimic de făcut? Întrebă el cu o voce tristă, însă nu schimbată. Fără să spună un cuvânt Clapic dădu din cap în semn de negare. Haidem, am să cer sprijinul unui alt prieten. Văzându-l pe Clapic, ivindu-se din ceață, a să se revelația propriei sale nebunii. Întregul dialog pe care îl imaginase între ei la întoarcerea baronului era absurd. Clapic nu era nici interpret nici mesager, era o carte de joc. Cartea odată jucată, pierdută, fața lui o arăta limpede, trebuia încercată o altă. Su de neliniște, chinuindu-se, rămânea lucid în adâncul durerii sale cumplite. Se gândise la Feral, însă Feral nu va interveni într-un conflict de acest fel. Koenig chemase un secretar. Mâine aici, tânărul Gisols.